Так ніби саме там був той перехоплений посланець. Чого Де?» – стрипанувся я, вмик скидаючи з себе втойний нехід до всього на світі. «Воїн загорівся у мені, воїн гетьман! Вже знову був діяльний, готов до вирішення віць, чи хотів мати ворога перед собою, не як молодиття!» «Що за посланець? Чому мовчиш? «Думав, знаєш вже, гетьмане!» Князь Дярема з табору вислав шляхтича з листом до короля. Відчай дух якийсь. проскочив аж за Львів. Як же видобувся з табору. Геть черти ж його маму знають. Уже якось виповз. Може, як кріт, або як ящика. Опинувся аж за Львовом. Крудні наші роз'їзди, які Богу він поросилав, то бачили б моєго, торішній сніг. такий жвалий, відбувався як чорт. Не оддав того листа, поки його не позбувся. Білист. Та де ж, у писаря, пана Логовського. Пись Логовського. Логовського. Козак, якого послано за генеральним писарем, повернувся швидко, однак сам. Нух, нетерпеливо поглянув я на нього. Козир був немолодий, воєн досвідчений, чоловік бувалий. він прескав в око і пустив усміх під вуса. «Пан писар, заживають ванну під своїм наметом!» «Ванну? Я не повірив, почув тому!» «Переж!» – покашляв козак, вже задвертою насмішкою. «Тягніть його сюди, з його ванною!» – затупотів я ногами, так, ніби козак був винний в шляхетських норовах мого писаря. «Гетьманське ління!» – крукнувся козак. І вже його не було. Кинувся скликати товариство, аби мечті виконати наказ. «Пан Іван з першої не втолопав, на що воно тут заноситься». Коли влетіли до його намети з дюжину козаків, він, мабуть, гадав, що той численні пахолки, які носили йому гарячу воду, підливаючи у шляхецьку ванну, щоб напарити та поманіжити біле тіло пещене писареве. Та коли козаки дружно охопились за краї ванни і схитнули її разом з Вивозьким, він змахнув своїми короткими руками гнівно гукнув Е, що згати. Козаки мовчки цурпели ванну з писарем надвір. Там уже збіглося чимало людиру, так що логоськами, щоб закрити свій сором, довелося по саму шию зануритися у воду. Козаки ж підняли ванну вище і понесли її довкола писарового намету, мов був такий собі хресний хід на на наругу над генеральним писарем. Звідусюди бігло козацтво, аби потішитися таким видовищем. Виловський пускав бульки в ванну, мочив в усу з пінився з люті на ти, що тягли його не знати й куди. — Лайдаки, голови, повідриваю! — Не дбай, пане Писарю, за наші голови, — добродушно віджартовувались козаки. — Ти повідриваєш, а пан Гетьман назад, ви представляли? Ще вітніше сидітимуть на в'язах. Я стояв перед своїм наметом і дивився, як наближається до мене цей чудернацький похід. Що, пане Писаре, чи тепла річка? поспитав глузливо, коли Ванну Звиговським поставлено переді мною. Пане Іван не міг вонувати слова. Збагнув уже, що це непростий жарт п'яних козаків, що тут заноситься на щось інше, може, і страшне. Де лист? Вишневецького, тихомив я. «Мені же все в купелі. Гетьман має тебе чекати, до лист питаю». А, «Лист у мене? Але ж, Гетьмана, таке поводження?» «Якою ж хотів ще поводження, чого сидиш у своїй ванні лист?» «Я ж не задягнений. не можу так, образу стату. «Вилітаю з своєї ванни, як є. Одна магатана, друга тут». «Шкода говорити про якісь моє ну?» Луговський вистрибнув з ванни, прикриваючи долоною сором. Під регіт і свисти козацькими до свого намету. Не мав часу задягатися. Загорнувся якусь керею. Одразу ж прибіг назад із своєю писарською шкатулою, де зберігав неважливіші листи. Я опустив його до свого намету, йшов слідом за ним, сказав спокійно «Сідай і читай». «Пане Гетьмане, я ж не задягнений. Читай». Не раз дочину зі мною гетьмани, за моєю вірністю, чув Хто ще такий відданий тобі і сочув? Коберігай тебе, як мо читай, закричав я на нього, готовий кинутись на вогольського з кулаками, чого світом нудиш. Тремтячими руками дістав з шкатули лист Вишневецького, відібраний посланця, став читати, як стояв босий, мокрий, загортаючись у широкий одяг, і розпачу його в голосі вельми посував до розпечливих скарг, з якими Вишневецький звертався до короля листі. Ми в останній біді. Неприятель окружив нас довкола, що й птах до нас або від нас не перелетить. На гідну згоду ніякої надії. Хмельницький сподівається вже бути паном цілої Польщі. Голод незвичайний і нечуваний праці щоденні і небезпеки поносимо, але пороху не маємо і на кілька день. «Сядь!» – я писарий, коли він дочитав лист до кінця. «Бери перо і пише відповідь панові Яремі. Пише так. Ясному князі Вишневецькому, приятелю нашому, хоч і незачливому, повідомляв вашу князівську милість». Що лист цей твій з посланцем вашої милості перейнятий за Львовом у трьох милях? Посланцеві голови стято, а листа цілості посилаю. Спобіваюся ваша милість якоїсь помощі від короля. А чому ж самі не виходити з нори і не збираєтесь в одну купу з королем? Та ж і король не без розуму щоб, будучи таким великим монархом, безрозсудно тратити людей своїх. Як же він має прийти на поміч вам? Без табору не можна, а з табором є річки і потічки,